Sciții și Darius sunt parat. Să ne reamintim versurile lui Mihai Minescu din scrisoarea a treia, în care este evocat cu vopsele și culori neîntunecate de vreme un tablou cu emoționante contururi. Mircea. Înțeleptul și bătrânul voievod al țării românești Îl înfruntă pe Bayazid, Amintindu-i că în curgerea anilor Poporul român și-a apărat cu credință neîntinată și bărbăție Hotarele moșii sale După vremuri mulți veniră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 Și nu voi ca să mă laud, nici că voi să te înspăimânt. Cum veniră se facură toți o apă și un pământ. Vom încerca acum să desprindem din vechi istorisiri umbra proiectată cândva peste o uriașă parte a lumii, a regelui Persilor, Darius, al lui Histaspes. Cel care a trăit în urmă cu două milenii și jumătate. Darius, regele cel mai bogat din cât s-au perindat pe tronul său Încrustat cu capete de lei de la Persepolis. Dar avuțiile sale fără sfârșit nu i se mai păreau de ajuns. Faima pământului depărtat, dar mănos al sciților, Cu comorile ei fără seamăn îl ispitea tot mai mult. Și iată că în anul 514, înaintea erei noastre, Darius își împinse oștile către malul bătrânului Istru, Dunărea de azi. Ajuns la Istru, Darius s-a oprit pentru a se sfătui cu căpetenile oștilor sale, cum e mai bine să pornească războiul în contrasciţilor? În urma uriașilor care de luptă cu care era înzestrată armata pedestră, Fumul Mesembriei și Apoloniei, orașe supuse de furia năvălitorilor, Se înalța spre cerul unei verturi zi. În apropiere, străjuind țărmul lunecau greoaiele corăbii Cu gâturi ca de lebădă. Darius, îi se adresează celui mai înalt dregător al curții sale, Sades. Cine spuneai că vrea să mi se înfățișeze? O bazos, stăpâne. Ah. Poftește-l înainte-mi. Îngăduie să mă arunc la picioarele tale, O tu cel mai fericit dintre oameni. Darius sau lui Ridică-te, prietene. Ascultă-mă și împlinește-mi dorința în bunătatea ta fără seamăn, mărite Darius. Sunt gata să ascult ce-mi cere de stoinicul meu ostaș, care m-a însoțit în zeci de bătălii și de-asemenea gata să-i fac pe plac. Sub zidurile I-am pierdut pe doi dintre cei cinci feciori, câți au cuteza să pornească la drum alături de bătrânul lor tată. Neputința brațelor mele, vlaga pierdută pe câmpuri de bătaie, fiii mei cei mai dragi, le-au plătit cu viața lor. Lasă-i pe aceștia care mi-au mai rămas să facă drumul înapoi la Persepolis și deam să mă mai întorc, să mă aștept în pragul casei mele pustie acum. Ori să rămân aici. Îmi ceri un lucru greu, Hoiobazos. Toți bărbații care mă urmează au lăsat în orașele lor case și ființe dragi. indură de viața lor, stăpâne. Sunt abia niște copii. N-au de prins încă învățătura războaielor, mm. viclenia sciților, iar răpune. Nu pot, bătrâne, ostaș și prieten al meu, să nu te ascult. Să rămân aici, la Istru, și să aștepte întoarcerea noastră, stăpânie Să ți se împlinească voia, Oio, Bazos. Adui în fața noastră pe fiităi, iar tu dute în tabără și vechează ca poruncile să ne fie împlinite mâine în zori. Trecem pe malul celălalt, copiii mei așteaptă afară. Chiamă-i în dată mărite de ales. Iată-i, Menon, da. Xyceas și Orontos, Îngenunchiați la picioarele Stăpânului și Binefăcătorului nostru. Ești un părinte demn de toată lauda, O Iobazos. Trebuie să fii foarte mândru de copită tăi și ai și de ce. Sunt frumoși și svelți ca niște cedri tineri. Poți să pleci, O Iobazos, slujitorii mei te vor însoți. Feciorii vor rămâne în grija mea și fii fără teamă. Nu-mi schimb cuvântul, ei vor rămâne aici. Fii slăvit, rege al tuturor lumilor, ei vor rămâne aici. Sades, mâna mea dreaptă, îți poruncisem să mi aduci în față Pe geții prinși, înainte ca destoinicul nostru apries să le reteze grumazul cu sabia sa subțiată de sângele dușmanilor. ieri, de când am trecut helespontul în fruntea celei mai strălucitoare armate din câte au fost până acum, n-am cheltuit atâtea zile pentru a-mi supune dușmanul ca aici, pe pământul geților. Stăpâne, vitejia lor a fost fără seamă. Numai înțelepciunea ta, mărite, Darius, a făcut ca să se încline cumpăna victorii spre noi. Geții sunt un neam viteaz. Ei se socot nemuritori. Nemuritoare nu e decât puterea noastră, Sades. În nesăbuita lor mândrie, geții au cutezat să ne înfrunte. Dar Darius e milostiv nu voi trece prin sabie, așa cum s-ar fi cuvenit, Nici nu voi umple corăbiile mele cu capetele lor retezate Pentru a palatelor din Persepolis. Îi voi robi, pentru că, în zilele câte le vor mai trăi, Să-l slujească pe singurul cu adevărat nemuritor, pe Darius. Stăpâne, feciorii lui Iobazos sunt încă aici și așteaptă să le porunciști. Lasă-i, lasă-i lângă picioarele tronului meu să fie martori ai judecăților mele. Sosesc geții, marită Darius. Într-adevăr, falnici bărbați, dar. Dacă înțeleg bine. Bunul nostru Apries, călăul cel mai priceput din cât se află, s-a întrecut pe sine. Uitați-vă cu câte migăloasă stăruință i-a slăbit pe acești vașnici oșteni. Ce ai scos de la ei? Apriet. Iertare, stăpâne. Ce? Ce trebuie să înțeleg, Apries? Iertare. Geții n-au scos o vorbă. I-am supus la toate chinurile. Buzele lor nu s-au mișcat. Pe cel care-i lor l-am ars de viu. Ei l-au privit cu moare fără să clipească. Sunt neputincioase armele noastre, Geți tac. Nu, nu cu sabia trebuie să le dezlegi limba, Apries, te-am lăudat zadarnic și-am adăugat aur și argint a verilor tale în fața robilor. Nu ridici sabia! Poruncă, stăpâne. În fața robilor! Că în mijlocul acesta ți se pare umilitor La rangul tău de călău de regi N-ai decât să te folosești de un bici aurit, Cu piele fină, înmiesmată Cu dinturi de metal prețios Acum, înțelegi? Nemărcinită e înțelepciunea ta, stăpâne Lovește, aprie Începe cu acesta Pare mai chibzuit, El va vorbi <laughs> <laughs> Vederea sângelui I-a pe feciorii lui O Iobardus <laughs> O, oh, bunul meu prieten, oh, bazos, zeii i-au dăruit copiii cu suflete de fecioară. Așa este, până. Dar crezi, Zades, că lui Darius îi place sângele? Mi-aș fi dorit să fiu acum pe terasa smălțuiză cu verde a palatului meu din Persepolis. Dar pământurile pe care acum domnesc sciții trebuie să fie ale mele. Stăpâne, getul biciuit a murit. Nu se trăiește și nu se moare decât la porunca lui Darius. Ei se socot nemuritori. Hmm? ce tip se cred ei astfel, ce spun preoții noștri? Ei gândesc că ajung, odată ce au trecut hotarele morții, la zeul lor cel mare, Zamolxis. Din cinci în cinci ani, ei trimit chiar soli la acest Zamolxis, când tună și fulgeră, geții despre care este vorba, trag cu în sus, spre cer, și-și amenință zeul. Ar trebui... Ar trebui, Sades, să nu mai mult respect Pentru un neam care are curajul de a se război cu zeii. Ei sunt și mai nechipzuiți, îngăduindu-și să lupte împotriva lui Tarius. Mă măgulești, neprețuit sfetnic. Poruncesc să le dați drumul prinșilor. Pentru a se întoarce la ei lor, le mâinile, Să li se spună în limba lor Că sunt liberi. Ceea ce n-am aflat de la ei Ne vor spune dușmanii înșiși. Iată s-a războinici, au plecat, fără a arunca măcar o privire în urmă. Erau mândri și sunt sigur că seminția lor nu va pieri, Dacă e întemeiată pe credința unor bărbați atât de viteji. În cugetul lor ei vă slăvesc, mărițesc. Nu, Sades, prin tăcere ei l-au înfruntat pe Darius, îi invidiez. Nu-mi stă în putință Să fac la fel E fără seama În lor Ei s un potrivit Lui Darius Uneori E obositor Să fii cel mai puternic Dintre stăpânitorii Lumilor oh, Iată Vine spre noi cel mai prețios dintre generalii mei, Fericitul în bătălii, Fiala! Mărite, Darius! Apropiete. te Stăpânii, scoadele mele au trecut ieri noapte în Marle Fluviu, Dar nu s-au întors cu vești bune. până des, dar nu putează să apară în calea uştilor persane. Îi vom ajunge, Fiala, fii gata! În zori, corăbile ușoare. Ne vor trece pe țărmul celălalt odată trecuți. N-avem decât să desfacem în urma noastră podul de vase. O, rege, lasă mai bine podul să rămână pe loc și pune-i pe cei ce l-au durat să stea de straje. Dacă dând vom isprăvi totul după gândul nostru, ne slujește la întoarcere. Iar dacă nu mă izbute să-i găsim, întoarcerea ne va fi ferită de primești. Nu mi-a fost nici când teamă că am putea fi înfrânți de știți în luptă. Ce mai degrabă să nu pățim ceva, rătăcim la voia întâmplării, ne i afla. Dă poruncile pe care le socotești, fiala. Și când ne vom întoarce acasă, nu voi întârzia să răsplătesc bunele tale sfaturi. Acum, pregătiți-vă, mâine ne o zi grea Stăpâne Ce, ce s-a ades? Ce facem cu copilul? O iobaius? lui Darius sunt sfinte Ce ne-a cerut bătrânul? Să-i trimitem acasă Ori să-i lăsăm aici, feriți de primejdi. Aici Am făgăduit Vor rămâne aici Să-i trimit să, să vecheze pe malul Fluviului? Să-i de ce? Nu ne-am ținut de cuvânt. Înțelege, Sades, ei trebuie să rămâne aici. Atunci? Apries? să pune. Împlinește gândul lui Darius și retează-le capetele acestor ficoși. Acum, aici. Bezna nopții e adâncă și oarbă, Stelele s-au ascuns în negura norilor, Vaitele copacilor sub vânt în fioare inimile perșilor. În fruntea unui pâlc de luptători Îndrăznețul Fiala, generalul lui Darius, Cu trăieră împrejurimile taberei În nădejdea că va întâlni Cetele lui Idantirsus. Rătăcim ca păsările nopții fără odihnă. dihnă. zadarnic. Știți, nu sunt nicăieri. Mai degrabă sunt peste tot. Pretutind din lise, se simte amenințarea. Cumplită amenințare. Adevărat. Trunchiul fiecărui arbor ca un luptător posomorât și tăcut. Gata să te strobesc. Liniște! Să-mi centezi orice murmur. Răfașul poate fi aproape crăiți Quel erit ist ist. Debesiamo un espano. Ai! Ai! Ai! bine Ai! Porniți se mă recunoaștere când ne-ați atacat. Eram sigur că am dat peste cetelus ceițelor. tuneri cu! Tuneric, da, nu te învinuiesc! Nu în tuneri de vină, ci teama, teama de acest popor ciudat și cumplit, a cărui tărie o va frânge pe-a noastră. Ha? Iată ce lucruri ciudate au adus soliciții Regele i Tirsus Vrea să-mi pune la încercare Știința de a înțelege Graiul lucrurilor Tot atât de limpede Ca pe al oamenilor Dacă văd bine Regele nu e prea darnic Mi-a trimis O pasăre Un șoareț, O poască Cinci săgeți. În fiecare dimineață, găsim în tabără, aduse de mâini neștiute, Pasărea, șoarecele, broasca și săgeți. Cu asta începe și se termină mesajul lui Dan Tirsus. Solii spun că au fost trimiși doar pentru a aduce darurile, Rămânând ca tâlcul lor să-l dezlege înţelepciunea sfetnicilor. Lăsaţi-i pe soli să plece. Cred că înțeleg despre ce e vorba. Sciții, mi se închină de bună voie, ei pământul și apa. De deci, ce îi gândesc așa? Fiindcă soarele trăiește sub pământ, hrănindu-se din aceeași roade ca și omul, că boasca trăiește în apă, pasărea în văzduh, iar săgețile că mi-închină puterea lor. E în afară de orice îndoială că darurile, știților, nu înseamnă altceva. Ridicați tabăra! Dincolo de plăcerea de a dezliga cimilituri, vreau să o mai am și pe aceea de a da peste i-dantirsos și de a-l mustra puțin cu tăișul săbii mele. Lanurile mândre și bogate de care perși se minunaseră la ivirea lor, se mistuiau în flăcări. Sciții se retrăgeau din calea lui Darius, spârjolind totul. Ostașii perși sufereau de foame. Se răriseră și izvarele. Uneori călăreții sciți erau atât de aproape încât puteau fi zăriți pe vârfuri de deal. Nu plecau înainte de a lăsa în calea lui Darius aceleași daruri ciudate, Mereu aceleași. Să vină Fiala! Și Sades! Îi chemă îndată, stăpâne Opasul s-a prelungit, o, oh, Darius. Dușmanul încă nu se arată. Unde e Fiala? De ce nu vine? A murit. A, am murit. Când? A fost găsit în cortul lui, ucis, azi dimineață. Lângă trupul său s-au găsit pasărea, șoarecele, broasca și săgeția. A. Am rămas, singur. A zis a viața. Fiala a fost ucis. Totuși, n-am pierdut speranța de a ne răfui cu tirsos. Nu pot ridica tabăra. Plouă fără continuire. Fulgerele zboară peste corturile noastre. Ostașilor le-i foame. De două zile îi nu mănâncă decât scoarțe de copac și iarbă. Da. Trimite sol la Irantirzos. Ploile nu mai conțineau. Foamea, nesomnul și mai ales frica împuținau armata lui Darius. La urechile împăratului ajunsese vestea că sciții ocupase răpodul de pe istru, tăindu-le drumul de întoarcere. Nu-i mai rămânea decât să privegească pe drumuri lungi, ocolite, pentru a se reîntoarce la Persepolis, cu ceea ce mai rămăsese din armata sa. Solia întârzia să se întoarcă. Ce se aude, autor Soli. Trageți suflarea, covrias. Și spune, l-ai văzut pe regele scit? Da, mărit Darius. Și a întrebat care este rostul darurilor trimise? Da, stăpâne. Sau a devenit spusele mele? De ce taci? Nu, stăpâne. Cum? Cum nu? Lui Darius, nu se poate spune nu. Atunci adevăratul lor tâlg. Dacă spun, îmi vei tăia capul, stăpâne. Îmi voi încerca să mă fac. Iată ce au vrut să ne spună și Dacă nu veți bura în altul cerului oper și preschimbați în păsări, sau dacă nu veți ascunde sub pământ preschimbați în șoareci, sau dacă nu veți sări în bălți preschimbați în broaște, Înapoi nu să vă întoarceți, că își veți pieri sub ploaia săgeților noastre. De ce nu l-ai chemat să se bată fățiși? De ce nu l-ai îndemnat să se recunoască în viz, supunându-mi apa și pământul lui? Mărită rege, să nu fuge. Atât rând, calea mea, nu înseamnă fugă! Regele Scit mi-a așa. Rostind cuvinte menite ție, stăpâne. Ascult. Iată adevărul, Rege Pers. Eu-i Tirsos. N-am fugit în fața nimănui. Nici mai înainte și nici acum nu fug. Nu mă port altfel decât sunt deprins să mă port în timp de pace. Că nu încep lupta cu tine, e adevărat. Iată de ce. Noi nu avem cetăți pentru care să ne încaierăm de teamă să nu ni se ia, or să ni se strice. Dacă trebuie cu orice preț să ne batem, o vom face. Numai atunci când vom socoti noi. În loc să-ți dăruiesc pământ și apă, Darius, îți vom răspunde cu moarte. Vom apăra mormintele strămoșilor noștri. Săpându-vă în umbra lor, morminte noi. Darius, trufia ta e deșartă. Caută drum de întoarcere, Altfel te vor ajunge fulgerele mâniei noastre. Teme-te, Darius! Și povestea lui Darius și-antoarcerii sale Ne duce iarăși cu gândul La stihurile lui Mihai Eminescu. Poetul unui neam deprins să trăiască liber, În pace, plădindu-și fericirea. Umbra geților nemuritori, orasciților, A coborât în legendele acestui neam, Cum cade în fântânile câmpiei Soarele roșu, al miezului de vară. Am transmis scenariul radiofonic Șciții și Darius împărat De Gheorghe Tomozei